Syndaren skall återföras. Kapitel 5, verserna 19 och 20. 19. Mina bröder, om en av er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, 20. då ska ni veta, den som återför en syndare från hans villovägar räddar hans liv undan döden och gör att många synder blir förlåtna.